Vrienden, goeiemorgen. Dit is nog een geleentheid waar ons die ongelooflike voorrecht het om jou te kan bedien daar in jou huis. Daar waar jy voor die skerm sit. En ja, ons sien die geleentheid die raak wat die Heere ook vir ons in die tijd gee om op ander maniere, nieuwe maniere mekaar te kan bedien. Ons het dan nou saam met die uitsending Uh, van ochend het ons ook een inrij diens, daarby uit die Nikolandse kerkgronde ons het lekker spasie daarvoor omdat ons op die plaas is en uh, ons gaan met een uitsending wat ook op FM frekwensie werk vir mense in hulle voertuie die geleentheid gee om in te skakel by die diens, terwyl ons lekker soos in een inrij in reie geparkeer is en ek daar op die dam staan en uh, met die lidmate te praat. So die oons wat nou vandag hierdie boodskap luister, is die oons wat nou nie by die in kerk kerkgeleendheid is nie, maar uh, ons verstaan ook dat ammels omstandighede nie so is, dat hulle vanochtend ook wil uitreie om uh, hierby Oote Nikolandse kerk te kom uh, in reie kerk hou nie. So, baie welkom daar waar jy is vanochtend. Ons gaan begin met Salm 121 wat aan ons baie bekend is. Ek kyk op na die berge waar vandaan sal daar vir my help kom? My help kom van die Heere wat jemel en aarde gemaakt het. Hy sal nie toelaat dat jy strykel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Heere sal jou beskerm tegen alle gevaar Jou leven sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm, waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Gemeente, mag jylle ook hierdie Godse teenwoordigheid beleef, wat groter is as ons berge en ons vreese en dit wat ons bedreig. En is hy wat van ochend saam met ons is en sy vrede vir ons gee. Ons gaan dadelijk vir Tanny Annemie geleendheid gee om al ons vonk maaikies nader te nooi. Skuip so my nader daar voor die skerm. Tanny Annemie het weer vir julle een ouwelike story om te vertel en een lesie. So ons luister graag ook wat die here dier haar wil sê. Ons thema vir ochend is, Jesus wil ons zondes vergewe Weer ons experiment vandag het ons hanneseep nodig wat Jesus verteenwoordig, skoon water wat ons leven verteenwoordig en peper wat die sonde verteenwoordig. Ek en jy leven in een zondige wereld. Ons doen elke dag sonde. en dit maak ons leven vuil. In Romeine 3 vers 23 staan daar, Amal het gesondigd en is vaar van God af. En ongelukkig in eie kracht, kan ek en jy niks aan hierdie zonde doen nie. Kyk, die peper beweeg nie eers nie. Maar wanneer ons vir liewe Jesus vrou om in ons lewe in te kom? Kyk wat maak as zonde. Die oomlik as liewe Jesus is aan hy sonde raak, dan weik die sonde. Hy het lang al ons sondes vergewe, do hy vir ons aan die kruis gesterf het. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Dit stond in 1 Johannes 1 vers 9. Vandaag wil ons sê, Danke, Jesus, dat jy ons zondes vergewe het. Ons gaan saam lees uit 2 Timotheus 1, daar vanaf vers 3 tot by vers 7. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met die skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nacht in my gebede aan jou denk. Ek onthou jou afscheidstrane, en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my een groot vreegte wees, ek denk ook aan jou oprechte geloof, die selfde geloof wat al in jou oma Louise, en jou ma Eunice was, en wat, daarvan as ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaran, dat jy die genade gave wat God jou gegeet, toe ek jou die hande opgeleed, soos een soos een vier, weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegeet, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vind ons met kracht en liefde en selfbeheersing. Kom ons bid eersam. Jere, op die prachtige dag, nader ons tot u. En ons weet, jere, dis, dis so'n voorrecht om net in jy teenwoordigheid te kom sit. Net nabie aan jy te wees. En jy wat ook vir ons uitnooi, om na jy toe te kom, en wat ons nader trek na jy toe in hierdie ochend. Het is wat in ons harte, Heere, ook die begeerte geskip het, om van ochend vir ons kerms te sit. Om onder die geklank van die goeie nies van Jesus Christus te kom. En nou bid ons, dat ons ook die vermoe sal hee, om achter hierdie letters op papier, achter die stem van een gewone mens, die levende God te hoor, wat door sy gees met ons praat. Amen. Ons thema van ochend is, wat maak ons met ons vrees? Ek wil jou uitnooi om op Google te gaan kyk hoeveel verskillende fobies of vreese daar is. Daar is bladseie en bladseie vol van verskillende soorte vreese waarmee baie van ons elke dag worstel. Partei van ons is bang vir die virus Partij van ons is bang vir Engels, partij van ons is bang vir die huwelik, partij van ons is bang vir rekenaars, so kan ons een hele lange lys opnoem. Dit gesê wil ek by jou hoor, waarover is jy bang? Want dit is ek om te rand net, jy ben etsebed, wat vir niks bang is nie. Die rest van ons beleef in een of ander stadium van ons leven, een vrees vir iets. En in die tyd waar ons nou is, is het heel waarschijnlijk ook die vrees vir hierdie COVID-19 virus. Ons is bang vir die toekomst. Ons is bang of dinger weer gaan normaliseer voor en toe. Hulle praat van een nieuwe normaal. Ons is dat bang om dood te gaan. Ons is bang vir verwerping. Ons is bang vir oud word. En ek besef net meer en meer, dat die klomp mense vandag, eentlik leef, met die gees van vrees. Vrees, wat mense se lewe totale al, wil kom beheer. Die interessante is, dat die meeste vreese, wat ons het, aangeleerde vrees is. Met woorde, ek en jy het, het vir ons aangeleer om versekere goed bang te wees. En hoe meer ons daar oor dink, hoe meer sal ek daarvoor bang wees. En hoe groter kry die vrees, hou vast op my. Kom ons neem bijvoorbeeld die vrees vir slange. Nou, ek is nou nogal half skerkerig vir een slang. Maar die meeste van ons is nog nooit hierdie slang gebuid nie. So waar kom hierdie vrees vandaan, wat ons het vir slang? Ons het ons self die vrees aangeleer. En die goeie nie is, is, as ek en jy vrees kan aanleer, dan kan ons natuurlijk die vrees afleer ook. En hoe leer die slim mense jou, om van vrees ontsla te raak? Hulle konfronteer jou die heeltyd met daai vrees. Hulle wys vir jou 'n slang. Hulle laat vat jou aan daai slang totdat jy nie meer vir 'n slang bang is nie. In ons teksgedeelte het ons gelees het Timoteus in vrees geleef. Timoteus se vrees het hom verlam. Hierdie groot mentor van hom, sy raadgewer, sy geestelike pa Paulus sit iwers in 'n kouwe donker tronk in Rome. En die vrees pak vir, vir Timotheus beet. Dit maak sy, sy gees vol. Want hy is so bang, hy met die selfde padstap as Paulus, dat, dat hy sy iwer en sy bereidwilligheid om die evangelie te blij verkondig, dat het afgekoel het. En is dit nie verstaanbaar nie? Natuurlik sou ek ook bang gewees het. Ek sou ook nie lus gewees het om my lewe so in gevaar te stel dat ek uiteindelik in die tronk beland net soos Paulus nie. En dan kom konfronteer Paulus in hierdie gedeelte vir Timoteus met sy vrees. Hy stel hom bloot aan sy vrees. Paulus praat nie asof die vrees nie bestaan nie. Hy konfronteer om juist met die werklikheid. As ons bykie verder lees in Timothees, dan sien ons dat hy in vers 8 praat van sy gevangeniskap. Paulus praat van die ontberings wat hy ondergaan het. Hy praat van, van een klomp leiding wat hy beleef het. So vrees is 'n werklikheid, maar as gelovige kan ons nie toelaat dat vrees ons leven kom verlam nie. Daarom kom Paulus en kon konfronteer hy hierdie gees van vrees by Timotheus op twee maniere. Die eerste manier is om vir Timotheus te herinner dat hy Godse kind is. In vers 5 het ons gelees Ek denk aan jou oprechte geloof Die selfde geloof wat al in jou oma Louise En in jou ma Yunisie was Te moot is Jy moet weet, jy is een kind van God En God sal nie sy kinders in die steek laat nie Jy weet mos, op wie jy kan vertrou Ja, jou vreese is legitiem Want kyk was sit ek nou? ek lei, ek kry swaar, maar het skrik my nie af nie, sê vers 12, want ek weet op wie ek vertrouw, en ek is daarvan oortuig, dat hy machtig is. Timotheus, onthou, dat jy kind van God is, en God is groter, as jou vrees en daarom lyk het vir my as ons hierdie gedeelte lees asof vrees lijnreg staand in oor geloof want vrees wil juist God uitdruk uit ons leven, dit wil God sy plek om inneem in ons leven dit, dit drijft die gees uit ons leven uit, so daar net plek is vir vrees in ons leven En dan begin die vrees ons lewe beheer. Daarom sê Paulus in vers 7, Die gees wat God ons gegeet, is nie een gees van nie. Want jy is kind van God, te moot is, en jou pa is die koning. En as een of ander vrees jou wil oorweldig, as vrees, Jou gees wil oorneem. Stop! En onthou, wie is jou pa? Onthou, wie sy gees is in jou? 365 keer word daar in die Bijbel gesê, moet nie bang wees nie. Moet toelaat dat vrees jou gees kom volmaak nie. Ek denk aan die storm op die seee, en hoe die disciples vrees bevange gedink het, nou sit verby met ons, ons gaan verdrink, daar is jy een uit nie. En toe het opgestaan, en hy het hulle herinner, aan die een wat mag het, oor wind en water, oor storms en oor vrees, daar is nie een storm wat te groot is vir God nie. Daarom word ons vrees eindelijk oorwin dier goeie geestelike gehee. Vrees word oorwin wanneer ek en jy onthou, maar, maar wie sy kind is ons? Ons is God sy kind. En wanneer ons aan sy beloftes van beskerming vasthoud. Hy sien, so kom maak die gees, jou gees, leeg van vrees maar dan kom God en hy sit iets in die plek van die vrees wat in ons levens die boodtoon gevoer het. Hy vervang vrees met kracht en liefde en selfbeheersing en dis die tweede advies wat Paulus vir te moties kom gee want ons God het ons nie gees van vreesachtigheid gegeen nie maar sy gees vul ons met kracht, liefde en selfbeheersing. Hy van die vrees en hy vervang dit met kracht. Die selfde kracht wat Jesus uit die dood opgewek het, daai kracht is in ons aan die werk. Daas niks wat Godse kracht nie kan oorweldigen. Daarom sal vrees ons ook nie kan oorweldig nie. Dit hoef ons nie te verlam nie, want God Godse gees is vol kracht. Maar hy vervang ook ons vrees met liefde. Wat het ek en jy nodig as ons bang is? Ons het liefde nodig. Ons het arms om ons nodig. Elke keer as ons bang is en jy onthou jy skint van God, dan sal die gees sy arms om jou sit en sal die gees jou vasthou in sy liefde. En die derde ding, hy vat die vrees en hy vervang dit met selfbeheersing. Vrees verlam ons, maar wanneer God jou kom vul met sy kracht en sy liefde, dan spoor dit jou aan om vreesloos te lewe. Dan kom rust die gees ons toe met selfbeheersing, want sien, vrees laat mense somtijds verkeerde geeses maak dink aan hierdie sportster van ons wat een paar jaar gelede uit vrees op sy meisie geskiet het. Vrees maak dat ons somtijds ons kop verloor. Dat ons verkeerde keeses maak. Of dit nou in termen van ons verhoudings is of dit is in termen van ons finansies of dit is in termen van hoe hoek oor goeders dink, of dit is oor my gezondheid, die keeses wat ek daar rondom maak, dit maak nie saak nie. Maar as God sy gees ons kom vul met kracht en liefde, dan gee God ook vir ons die vermoe om weis en recht op te tree, en die rechte keeses te maak, as ons onder die druk van vrees kom. Waarvoor is jy bang? Kom ons wees eerlik van ochend. Jou vrees is nie groter as God nie. Dan wil die gees, jou gees kom leegmaak maak van vrees en jou herinner dat jy kind van God is. Hy maak jou gees leeg van vrees, maar dan kom vulle jou gees met kracht, met liefde en met selfbeheersing. En met die vermoeën, om verantwoordelik en wees op te tree, ten spuite van die vreese rondom jou. Mag jy daai kracht en liefde en selfbeheersing beleef, wat Godse gees vir ons kom gee. Amen. Vrienden, ek nooi julle uit om maar weer in die familie te kyk, van al die sake wat op ons voorbindingslijst is, die baie en mense wat die afloppe tyd in die hospitale was, kom ons bid vir hulle, as jy dag nou nie ons e-poste kry nie, as hetblief maak kontak, dat ons jou e-postadres ook kan kry. Kom ons bid saam. Jere, bevry my gees van vrees. Ek wil nie een slaaf van vrees wees nie. Ek wil elke dag onthou, dat ek een kind van die koning is. U bloed loop deur my are. Maak my leeg van vrees en vul my gees met kracht en liefde en selfbeheersing. Amen. Vriende, mag die Here se kracht, se liefde, se selfbeheersing ook jou deel wees. As ons in hierdie tyd maar so tikkie vreesachtigheid het, Mag ons onthou, ons is Godse kind en dat God groter is as ons vreese. Amen.